Дівчинка приготувалася вислухати від неї слова, які, наче молитву, знав кожен учень їхньої школи. «О, господи! Тільки та й роблять, що сміття стягують у класи, та за вами ніколи не встигнеш прибрати!» Цього разу тітонька Ганя, несподівана для Ольги сказала зовсім інше. «Це ти де їх назбирала? Дивися, но ну, вже й кульбаба зацвіла» а я ще ні пролісків, ні сну не бачила. «Татко, мені на городі нарізали», радо відповіла Оля і зупинилася біля технічного столика. «У воду їх треба, у воду, а то зів'януть», порадила жінка дівчинці і наставила до неї руки. 1959 рік «Про сіль, сірники і мило» Онук блаженно заснув. Хотина Маркілна обережно зупинила коляску дитячу, затаїла подих і за якусь мить полегшено зітхнула. Спить. Насилу вгамовувалося мале шило. Тепер вона вільно поратиметься біля плити, готуючи вечерю. От от мали надійти син з роботи, онук зі школи, та невістка, що пішла десь на роздобутки повештатися в крамницях а в неї ще й кіт не валявся. Нічого гісінько нема готового. На вшпиньках напружено, мов по тонкій жердині, пройшла на кухню. У вікно побачила, як листоноша викладав до поштової скриньки газети і забула, що треба швиденько чистити картоплю. Забула навіть, що онук спить, бо ненароком стукнула дверима, злякалась, притихла і завмерла. Ні, спить. Уже на дворі запнула плечі хусткою і хутенько затюпотіла до поштової скриньки. Виймати зі скриньки газети цього вона ніколи не пропускала. І нікому іншому не довіряла. Бо завжди, криючись і від самої себе, сподівалася одержати від когось листа. Сподівалася. Хоч бо навіть коли вже не було в неї жодної живої людини, хто міг би написати звідкись бодай півсловечка. Вийме газети зі скриньки, а приходить їх по кілька на день, перебере, передивиться, а може, якраз лист їй гірко посміхнеться, нема, як завжди. І сьогодні. Тоді розгортає яку-небудь газету, і так з розгорнутою йде через усе довге подвір'я. Очі втуплені в газету, а ноги самі на намацують дорогу. Назви газет вона знала вже на пам'яті, і читати їх було дуже легко. Іноді читали заголовки, котрі більшими літерами. Тоді уповільнювала ходу або й зовсім зупинялася. А те, що писалося маленькими літерами, зливалося в очах в одну сіру пляму. І хотина Марківна його не читала. Ніколи не читала. Вона жодного дня не ходила до школи. Лише одну зиму вчилася читати і писати в лікнепі. Ото й навчилася розбирати слова тільки великими літерами. А з того часу, як син – Передплачує газети, вона читає знайомі назви цих газет і заголовки в них великими літерами. І не для того навіть, щоб збагнути їхній зміст. Просто цікаво було складати букви. Часом з того складання виходили в неї слова, цілі речення, а іноді нічого не виходило. Або ж такі якісь слова, що її у голові не вміщалися і вимовити їх, і язик ламався. Зараз вона теж розгорнула газету, велика знайома назва, але очі поспішають до заголовків, поспішають насторожено, а літери ті показилися, сіпаються в гравливому танку, і очі ніяк не можуть зібрати їх у слова. Вона й не помічає, що то тремтять її руки, Цього разу вона прагне скласти літери не заради самого складання, ні. Вона прагне худчі скласти слова, прагне швидше почути їх, побачити. Бо вже кілька днів поспіль з її складання виходять одні й ті самі слова, і вона їх уже знає, як і назви газет, знає на пам'ять. І коли очі серед розтанцьованих літер вихопили перші дві «ки», і У, вона вже відразу здогадалась, які там далі за ними танцюють літери, і не помилилася, то Куба, Куба, би о Блокада, Куба, Блокада, Загроза, Заява, Загроза. На віженні літери витанцьовують знайомі слова, і сьогодні теж, Бож. Боже, вона помічає, що стоїть посеред подвір'я з розгорнутою газетою в руках, а з тих літер, що злилися в суцільну сіру пляму, очі її не можуть відокремити жодної.